Натомість йому звелено ждати в тому самому домі, який займав, ще коли був Імрахором. А тоді з'явився колишній яничар Гасанага і повів Рустема «До султанщі Роксолани». Роксолану колись султанський Імрахор учив їздити верхи на коневі. Наука була недовга, бо учениця виявилася тямущою. Рустем, здається, лише один раз підсадив султанську жону в сідло. Ніякого спогаду в ньому від доторгу до цієї вельможної жінки не зосталося, бо жінки взагалі в ньому не лишали ні спогадів, ні враження. Тепер не знав дивуватися чи лютувати від такої химерної зустрічі, бо ж замість султана тільки султанша. І для цього чоловік проскакав на коні через усю імперію. Може, щоб подивитися на султаншу, але що в неї побачиш? У жінки, як в коня, найголовніше шия, коліна і копита – ці останні, щоб не кришилися і були високі. Проте в коняки все це відкрите, а в султанщі ж закрите навіки від усіх сторонніх поглядів. Все ж він трохи втішився від своїх думок і йшов за гаса нагою по заплутаних переходах топкапи, звеселяючи себе посміхом. «Ось поглянемо на султанщині копита». Роксолана вразила його такою ласкавою неприступністю, що він остовпів, на зігнувся у поклоні, а рота розтолити так і не зміг. «Рада бачити тебе, візири», – лагідно мовила султанша. Незграбний боснієць хитнув головою, але на слово не здобувся. «Ми з його величністю султаном хочемо просити тебе». «Просити? Коли це султани когось просили?» Просити, щоб ти взявся навчити їздити на коні нашу ніжну міхрімах. Рустем закляк. Названо його візиром лише для того, щоб учив їздити верхи вельможну шмаркачку? Ну, скажімо, це вже не рабиня, як то було колись з її матір'ю, а високородна принцеса, і підсаджуватиме він сідло вже не рабське м'ясо, а благородну султанську плоть. Але що ж змінилося для нього? Був простий раб, стайничий, начальник султанських стаєнь, паша і Саджанбек, дикі племена мали тремтіти від самої згадки його імені, але щось він там не помітив того тремтіння. Тепер має найвище звання візира, а лишається й надалі, простим конюхом. Може, ця маленька загадкова жіночка жартує вона слов'янка, а в рідніших за слов'янок у поводженні з чоловіками чи й знайдеш на світі. «Вчити принцесу Міхрімах їздити верхи? А кого ще вчити? Ідеш ж диван, у якому мав засісти візир Рустем Паша?» Він стояв так довго і з таким збаранілим виразом на обличчі, що Роксолана засміялася і махнула рукою. «Бачу, яка це для тебе радість, візире! Я передам його величності султану, а тепер можеш іти. ти. Гасан Гас тобі, коли маєш приступити». Знову вів його гасанага палацовими переходами, але тепер уже рустем кепкував у душі з самого себе, згадував, як у Корані, сказано про коней завжди тільки благородні, а вершники тільки вірні. Благородство вершникам і не снилося, отак і йому. Навіть до конячого благородства не доросте ніколи, завжди і вічно лишатиметься вірним. Згадав, як їздив тоді з султаншею, поперок біг поряд з її конем, не наважуючись триматися навіть за стремено. Тоді вона запрагнула їзди справжньої. Він вимушений був теж сідати верхи, проте мав триматися завжди тільки позаду, так що кім'яхи землі з-під копито роксоланеного коня летіли на нього, били йому в обличчя, заліплювали уста й очі, але пахли такою надією, що ростем сміявся в душі. Тепер його названо візиром. А кім їх із землі з-під копит коня султанської доньки, знов заліплюватимуть йому обличчя. Що ж змінилося? Як подумати, то мала втіха стати пашею або й візиром. За що тут стають тим або тим? Один став пашею за те, що вмів свистіти по-пташиному. Інший готував, як ніхто, Чорну Ще інший читав султанові перських поетів перед сном так занудливо, що султан засинав після першого бейта, ніколи власний не чуючи читання. А він сам став пашею за те, що вмів розсмішити похмурого Сулеймана. Окрім того, ніколи нічого не просив у султана ні для себе, ні для будь-кого, ні в що не втручався і не викликав заздріщів.